Розділ 11. Лихі часом з поганого роблять добре. У попелясто-сірому світлі, безкраїх ходів і переходів, снували агенти Ощадкаси часу. Збуджено переказували один одному пошибки найсвіжішу новину. Президія в повному складі зібралася на надзвичайне засідання. Це означає, що з'явилася страшна загроза, робили висновки одні. Це означає, що з'явилися нові непередбачені можливості збереження часу, наполягали інші. В величезній залі радилися сірі пани. Вони сиділи тісно один біля одного за довжелезним столом. Кожен мав при собі свинцево-сірий портфель, і кожен курив манісіньку сіру сигару. Тільки круглі цупкі капелюхи вони поскидали, і тепер було видно, що всі вони з зеркальними лисинами. Настрій, коли тільки щодо цих добродіїв узагалі можна вживати таке слово, був пригнічений. Голова зборів, що сидів на чільному місці за столом, підвівся. Бормотіння стихло, два довжелезні ряди сирих облич обернулися до нього. «Панове», – почав він, – «наше становище серйозне. Я змушений негайно познайомити вас із прикрими, але незаперечними фактами». До гонитви за, дівч... за дівчам Момо було залучено майже всіх наявних агентів. Ця гонитва тривала в цілому 6 годин 13 хвилин і 8 секунд. Усім агентам, що брали в ній участь, довелося знехтувати головну мету свого власного існування, тобто нагромадження часу. До цих збитків слід додати ще й той час, що його затрачено на розшуки самих агентів. По цих двох каналах втрата часу за цілком точними підрахунками становить 3 мільярди 738 мільйонів 259 тисяч 114 секунд – «Панове, це більше, ніж ціле людське життя. Нема потреби вам пояснювати, що це для нас означає». Він урвав і промовистим порухом показав на величезні сталеві двері в чільній стіні зали, на яких була сила селена найрізноманітніших замків під номерами і шифрами. «Наше сховище часу, мої панове, – підвищив він голос, – не невичерпні». Якби хоч ганитва за тим дівчам оплатилася, але ж йдеться про начисто змарнований час. Дівчинка Момо від нас утекла, панове, вдруге такого просто не повинно статися. Я що найрішучіше заперечуватиму надалі проти організації таких дорогих заходів. Нам треба заощаджувати, а не тринькати. Панове, отож, прошу вас підпорядкувати цьому усі свої плани, у мене все». Дякую за увагу. Він сів і пустив густу хмару диму. По рядах пішло збуджене шепотіння. Аж жус підвівся другий промовець на тім кінці столу, і всі обличчя повернулися до нього. Панове, сказав він, усім нам однаково дорогий добробут нашої ощадка си часу. Проте мені здається цілком зайвим там побиватися через усю цю справу та навіть, навіть розглядати це як якусь катастрофу. Бо це сута дрібниця. Всі ми знаємо, в наших сховищах нагромаджено такі величезні запаси часу, що навіть якби втрата була в кілька разів більша, то й тоді б це не ставило б для нас великої небезпеки. Що для нас одне людське життя? Чистісінька дрібниця. І все ж таки я згоден з нашим глибоким шановним головою, що таке не повинно повторюватись. Але випадок з дівчаном Момо поодинокий. Чогось такого в нас досі ніколи не траплялося, і дуже малоймовірно, що трапиться ще раз. Зрештою, пан голова нам цілком слушно докоряв, що дівчамо, мов текло. Проте ми ж хотіли знешкодити його, так? Ну то ми цього й досягли. Дівча пропало, зникло з царства часу, ми його спекалися, гадаю, що нам можна тішитися такими наслідками. Промовець сів, самовдоволено всміхаючись. З різних боків почулися мляві оплески. Потім підвівся третій з-за середини столу. «Я говорити му стисло», – сказав він з гримасою на обличчі. «Я вважаю заспокійливу промову, яку ми щойно почули, безвідповідальною. Ця дівчинка – незвичайна собі дитина. Усім нам відомо, що вона наділена такими здібностями, які можуть обернутися дуже великою загрозою для нас і для нашої справи. Те, що випадок з цим дівчаном поодинокий, аж ніяк не доказ, що він не повториться. Будьте пильні, ми не можемо задовольнитися, аж поки дитина не буде цілком у нашій владі. Тільки тоді ми матимемо певність, що дівчанам більше не зашкодить, бо якщо вона могла покинути царство часу, то може у будь-яку хвилину й повернутися, і вона повернеться. Він сів. Решта повтягали голови в плечі і понадувалися як сичі. «Панове!» – взяв слово четвертий промовець, той, що сидів напроти третього. «Пробачте. Але я повинен з цілковитою відвертістю сказати, ми все тільки тупцюємося довкола. Треба нам навчитись дивитись правді в очі і сказати собі, що в цю справу втрутилася стороння сила. Я точно вирахував усі можливі варіанти ймовірність того, що людське дитинча проможна ще живим, без допомоги збоку покинути царство часу становить 1,42 мільйонну. Інакше сказавши, це практично неможливо. В рядах знову перебігло збуджене шепотіння. Усе промовляє за те, мовив промовець далі. Коли Гоміно що дівчаті Момо допомогли вислизнути з наших рук. Усі ви знаєте про кого мова. Йдеться про так званого майстра гору. На згадку про це ім'я більшість сірих панів зіщулилася, не наче від удару. А решта зірвалася на рівні ноги і заходилася перекрикувати один одного, несамовито розмахуючи руками. «Будь ласка, панове!» – гукнув четвертий промовець. Широко розвівши руки, я вас дуже прошу, не втрачайте влади над собою. Як і ви, я добре розумію, що згадувати це ім'я ну, не дуже тактовно чи то. мені самому це нелегко, але тут потрібна ясність. Якщо цей так званий допоміг дівчаті МОМО, то в нього на те були свої причини. І ці причини, це ж видно як на долоні, спрямовані проти нас. Одне слово, ми повинні взяти до уваги, панове, що цей так званий не тільки вирядить дівча назад, а ще й добре озброїть його проти нас. І тоді воно стане для нас смертельно небезпечне. Отож, ми повинні бути готові не лише вдруге пожертвувати часом одного людського життя, чи й у багато разів більше. Ні, мої панове, ми повинні при потребі все, я повторюю, все поставити на карту. Бо в цьому випадку будь-яка ощадність може обійтися нам, а он, як дорого. Гадаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Сірі пани захвилювалися ще дужче, Заговорили всі разом. Тоді на стілець вискочив п'ятий промовець і знавісніло замахав руками. «Тихо, тихо!» – гукнув він. «Пан попередній промовець, на жаль, обмежився тим, що вказував на всілякі можливі катастрофи». Та він, видимо, і сам не знає, що ж нам тоді робити. Він каже, що ми маємо бути готові на будь-яку жертву. Добре. Що ми повинні зважитись на крайні заходи? Гаразд. Що нам не треба ощаджати наших запасів часу? Чудово. Але ж усе це просто порожні слова. Нехай він нам скаже, що робити. Ніхто з нас не знає, як саме отой так званий озброїть проти нас дівча МОМО. Ми протистоятимемо цілком для нас невідомій небезпеці. Ось проблема, яку треба розв'язати. У залі знявся несусвітний лемент. Всі галасували навперебивки, декотрі били обсіл кулаками, інші позатуляли руками обличчя, всіх охопила паніка. Шостий промовець на силу дочекався сякої такої уваги. Але ж, любі мої панове, промовляв він заспокійливо, я змушений вас просити, любі панове, будьте розважливі. Це найголовніше. Прикиньмо, що дівчам ОМО повернеться. Хай там уже як проти нас озброєне від того так званого. Одначе нам немає ніякої потреби ставати до боротьби з нею особисто. Ми з вами не дуже пристосовані до таких зустрічей з нею, що нам дуже наочно показує невесела доля нашого нещодавно розчиненого агента BLV-533-C. Та це ні до чого. Адже в нас є досить помічників серед е, людей. Якби ми непомітно і спритно пустимо в роботу їх панове, то зможемо врятувати світ від дівчини Момо, не показуючи нікому на очі. Отак було б щадливо, цілком безпечно для нас, і безперечно це було б по діловому. Зітхання по легкості вихопилося з грудей в усіх учасників наради. Така пропозиція всім припала до смаку. Мабуть, її відразу б прийняли, якби з чільного місця на престолі не став сьомий промовець. «Любі панове», – почав він, – «ми тільки про те й думаємо, як нам спекатися дівчати, момо. Зізнаймося, що до таких думок нас понукає страх, а страх – кепський порадник, любі мої панове». Мені здається, що ми нехтуємо неабиякою, аб... не а може навіть єдиною нагодою. Прислів'я каже, як не подужаєш перемогти, зроби супротивника своїм другом. Чом би нам не спробувати перетягти дівчисько-момо на свій бік? Слухайте, слухайте, гукнуло кілька голосів. Поясніться докладніше. Цілком певно, вів далі промовець, що дівчисько таки знайшло стежку до цього так званого, стежку, яку ми марно шукаємо з самого початку. Дівча ж відтепер цю стежку знає і може показати її нам. І тоді ми вестимо з цим так званим переговори по-своєму. Я певен, що ми з ним дуже швидко впораємося. А як тільки ми станемо там господарями, нам більше не треба буде мордуватися, потрібно збираючи години, хвилини, секунди, ні. Ми одним махом здобудемо собі час усього людства. А хто володіє часом усього людства, той має необмежену владу. Подумайте, лишень, панове. Ми досягнемо мети. І в цьому нам допоможе те дівча Момо, що його всі ви хочете усунути». Мертва тиша впала в залі. Але ж ми знаємо, – вигукнув один, – що це дівча Момо не можна обдурити. Згадайте агента БЛВ, дріб 533, дріб С. Кожного з нас підкає така сама доля. А хто ж каже про обдурювання? – відгукнувся промовець. Звісно, ми відверто розкажемо їй про наші плани. Але ж тоді замахав руками інший. Вона ні за що до нас не пристане. Це неможлива річ. Я б не казав цього з такою певністю, – втрутився в дебати дев'ятий промовець. Нам, звичайно, доведеться запропонувати їй щонебудь, «На що вона сквапиться? Я, наприклад, подумав про те, щоб їй запропонувати стільки часу, скільки вона забажає». «Обіцянка», – перехопив інший, – «якої ми, звичайно, не виконаємо». «Та ні ж, бо виконаємо», – відповів дев'ятий промовець, усміхнувшись крижаною усмішкою. «Бо коли ми поведемося з нею нечесно, вона це виявить». «Ні, ні», – вигукнув голова, вдаривши кулаком по столу, – «цього я не допущу». Якщо ми справді дамо їй стільки часу, скільки вона схоче, це нам обійдеться в цілий маєток. Навряд, заспокоїв усіх промовець, Скільки може витримати отне дитинча? А прикиньте лише, що за те матимемо ми. Час усього людства. Ту мізерію, що витратить із нього мумо, ми запишемо в графу накладних витрат. Подумайте про величезну вигоду, любі мої промовець сів, і всі подумки стали зважувати зиск. І все ж таки, сказав шостий промовець, «з цього нічого не вийде. «Чому?» «З тієї простої причини, що ця дівча, на жаль, і так має стільки часу, скільки хоче. Безглузда штука, намагатися купити її тим, чого в неї хоч греблю гати». «Тоді треба спершу відібрати в неї час», – сказав на це дев'ятий промовець. «Ох, мій любий, стомлено промов голова, ми крутимося в заклятому колі». Адже ж ми не знаємо, з якого боку до цієї дитини підійти. Ось у чому річ. Рядами перебігло зітхання жалю. У мене є пропозиція, озвався дев'ятий промовець. З вашого дозволу надаю вам слово, сказав голова. Той злегка вклонився йому і сказав таке. Ця дівча дуже схили, прихилилася до своїх друзів. Вона любить дарувати свій час іншим. Та ми поміркуймо лише, що з нею станеться, коли їй просто не буде з ким той час ділити. Якщо дівчина не захоче добровільно підтримати наші плани, нам доведеться зіпертись на її друзів. Він дістав з портфеля папку реєстрації і розгорнув її. Йдеться насамперед про такого собі бепопідмітальника і про Діджі Гіда. А далі тут є ще цілий список дітей, які її регулярно відвідують. Як бачите, мої панове, невелике діло. Ми просто відвернемо усіх цих осіб від неї так, що вона їх ніколи не побачить. Тоді бідолашна мала Момо буде сама-самісінька. А на що їй тоді весь її час? Він буде для неї тягарем, так-так, навіть прокляттям. Рано чи пізно вона цього просто не витримає. От тоді, мої панове. З'явимося ми і поставимо свої умови. Закладаюсь на тисячу років проти однієї десятої частини секунди, що вона, аби повернути собі друзів, поведе нас потрібною нам стежкою. Сірі пани, які щойно були так підупали духом, тепер попідводили голови. Переможна усмішка лягла на їх тонкі, наче вістря ножа губи. Вони заплескали в долоні. Аж виляски пішли безкраїми ходами і переходами, так наче згори сунулася кам'яна лавина. Розділ 12. МОМО опинилася там, звідки приходить час. МОМО стояла у великій, превеликій залі. Такої вона ще ніколи не бачила. Та зала була більша, ніж найбільша церква, або найбільший вокзал. Велетенські колонни підпирали стелю, що в пів півтемряві ледве мріла десь високо-високо вгорі. Вікон не було. Золотаве світло ще пересновувало величезне приміщення і йшло від безлічі свічок, які горіли всюди таким непорушним полум'ям, Неначе їх було намальовано променистими фарбами, а не зроблено з воску. Тисячі голосів зі счання, дзвоніння й цокання, яке момо почула, увійшовши, займали незліченні годинники всіх розмірів і форм. Вони стояли, і лежали на довгих столах, у скляних вітринах і на безкраїх рядах полиць. Там були манісінькі, оздоблені самоцвітами кишенькові годинники, звичайні бляшані будильники. Піскові годинники, музичні годинники з рухливими ляльками зверху, сонячні годинники, годинники з дерева і каменю, скляні годинники і годинники, що їх рухали граливі цівочки води. А на стінах висіли усі види годинників із зозульками та всякі інші з гирями і колегкими маятниками, що гайдалися. Одні звільно і поважно, а інші манісінькі прутко стрибали туди-сюди. На висоті першого поверху, вздовж усієї зали, тяглася галерея, на яку вели гвинтові сходи. Ще вище вгорі була друга галерея, над нею ще одна і ще. І крізь висіли, лежали, стояли годинники. Були там ще годинники часових поясів земної кулі, які водночас показували час в усіх пунктах землі. Та великий малі планетарій з сонцем, місяцем і зорями. Посеред зали здіймався цілий ліс великих стоячих годинників, від звичайних кімнатних до справжніх дзигарів і звеж. Безнастанно лунала звідусіль тихе бамкання, або годинникова музика, бо кожен годинник показував інший час. Але то був не прикрий гомін, а плавний, притишений, наче шум літнього лісу. Момо ходила скрізь, і широко розплющивши очі, розглядала всі ті дивовижі. Вона спинилася біля пишно оздобленого музичного годинника, на якому дві манісінькі фігурки, чоловіча й жіноча, подавали одна одній руки до танцю. Вона сама хотіла злегенька стукнути їх пальцем, щоб побачити, чи зрушать вони від того з місця, як раптом почула чийсь привітний голос. А, то ти вже й тут, касіопеє, а мамоти мені привела? Дівчинка обернулася і побачила в проході між великими, стоячими годинниками тендітного старого чоловіка із сріблясто сивим волоссям, який саме схилився на черепахою, що сиділа перед ним долі. На ньому був довгий золотом гаптований камзол короткі сині шовкові штани, білі панчохи і черевики з великими золотими застіпками. На зап'ястях і на шиї з-під камзола виглядало мережево, а сріблясто-сиве волосся було заплетене ззаду на потилиці в тоненьку кіску. Момо ніколи ще не бачила такого вбрання. Але хтось буваліший одразу визначив би, що на такий одяг була мода років 200 тому. «Що ти кажеш?» – мов старий знов-таки до черепахи. «Вона вже тут?» «То де ж?» Він дістав невеличкі окуляри, схожі на ті, що були в старого Бепо, тільки золоті, і поглянув довкола. «Я ось де!» – гукнула Момо. Старий рушив до неї, радісно всміхаючись і простягнувши на зустріч її руки. Момо здалося, ніби він щокрок ставав усе молодший і молодший, коли ж він опинився біля неї, вхопив обидві її руки і від щирого серця позрусив їх, то ледве чи був старший на вигляд, ніж вона сама. — Ласкаво прошу, — задоволено вигукнув він, — радий тебе вітати в будинку Ніденці. — Дозволь відрекомендуватися тобі, маленька мамо. я майстер гора, секунду з минуту з гора. — Ти справді чекав на мене? А як же? Я ж зумисне послав свою черепагу Касіопею, щоб привела тебе сюди. Він вийняв з кишені жилета плаский, усипаний діамантами годинник і клацнувши, відчинив його. Ти ще й дуже вчасно прийшла, – усміхнувся він і простяг їй годинника. Мому побачила, що на циферблаті не було ні цифр, ні стрілок, тільки дві тонюсінькі спіралі, перетинаючись бігли в протилежні боки і повільно обертаючись. На перетині час від часу засвідчувалися дрібнісінькі цятинки. «Це годинник, – сказав майстер Гора, – показує зоряний час. А тепер саме настала нова зоряна година». «А що це таке зоряна година? – спитала мама. «Розумієш, – пояснив майстер Гора, – у перебігу світового часу трапляються особливі відтінки». Коли всі предмети і живі створіння наддивовижу тісно взаємодіють між собою. І тоді може статися те, що ні до, ні після цього неможливе. На жаль, люди часто не вміють цим скористатися, і зоряні години не раз минають марно. Та якщо знаходиться хтось такий, що їх помітить, то на світі, можливо, великі події. Може, для цього треба мати такого годинника, спитала мама. Майстер Гора, всміхаючись, похитав головою. З самого лише годинника мали користі. Треба ще вміти прочитати, що він показує. Майстер Гора закласнув свого годинника і сховав у кишені жилета. Помітивши, якими здивованими очима дівчинка розглядає його вбрання, він замислено глянув себе, наморщив чоло і мовив, «О, та я, мабуть, трохи відстав. Я маю на увазі з модою. Така неуважність». «Зараз я це виправлю!» Він класнув пальцями і замить уже стояв перед Момо вбраний у чорний сурдут з високим коміром. «Так краще?» – спитав він невпевнено. Та, вгледівши на обличчя в дівчинки ще більше здивування, зараз таки сказав, «Звісно, що ні. Про що я тільки думаю?» Він знов класнув пальцями і на ньому з'явився такий одяг, якого ні Момо, ні будь-хто інший ні на кому не бачили». На такий буде мода тільки через сто років. Знову не те, спитав він у мамо. Ну, присягайся, Оріоном, щось таке ж повинно вийти? Постривайся, спробуй ще раз. Він утретє класнув пальцями і тепер нарешті повстав перед дівчиною у звичайному сучасному костюмі. Отак добре, Геш, сказав він, підморгнувши. Сподіваюсь, я тебе не злякав, це був невеличкий жарт. А тепер дозволь запросити тебе до столу, люба моя дитина. Снідання готове, у тебе позаду довгий шлях, і я гадаю, що воно тобі смакуватиме. Він узяв її за руку і повів просто в отой ліс із годинників. Черепаха лізла за ним трохи ззаду. Шлях їхній крутився туди й сюди, наче в лабіринті. І нарешті привів до невеличкого приміщення, утвореного задніми стінками великих годинників, які стояли на підлозі. В куточку був столик на вигнутих ніжках і вишукана канапка, а поруч так само вишукані м'які стільці. І тут усе було освітлене золотим світлом свічок з непорушним полум'ям. На столику стояв бокастий золотий глек. Дві невеличкі чашечки, тарілки, лежала ложечки й ножі, в кошечку золотіли хрумкі булочки, в одній мисочці ясніло масло, в другій мед, що дуже скидався на рідке золото. Майстер Гора налив у обидві чашечки шоколаду з бокастого глека і гостинно припросив Будь ласка, моя маленька госте, призволяйся! Дівчинку не довелося довго умовляти, вона досі й не знала, що на світі буває шоколад, який можна пити. Та й булочки з маслом і медом були для неї великим дивом. Так смачно, як оце тут, вона з роду ще не їла. Отож вона спочатку так допалася до сніданку, наминаючи, аж за вухами лящала, що й не думала ні про що інше. Дивно, але від цього сніданку в не... з неї не наче спалався втома. Дівчинка відчула себе свіжою і бадьорою, хоч на цілу ніч, ані на хвиличку не задрімнула. І що далі вона їла, то дуще її смакувало. Здається, що і цілий день би отак могла снідати. Майстер Гора ласкаво дивився на неї і тактовно не заважав їй розмовами. Він розумів, що його гостя вгамовувала багаторічний голод. І, може, через це він, дивлячись на неї, робився дедалі старіший аж поки знову став біловолосим дідусем. Помітивши, що Момо не дуже вміє дати собі раду з ножем, він захотився мастити булочки і клав їх перед нею на тарілку. Сам він їв дуже мало, як то кажуть, тільки заради товариства. Аж ось Момо таки наїлася. Допиваючи шоколад, вона допитливо поглядала понад вінцями золотої чашечки на свого гостинного господаря розмірковуючи, хто ж він за один. Те, що він людина незвичайна, вона, звісно, помітила, але взагалі вона про нього нічогісінько не знала, окрім імені. «Чому?» – спитала вона, поставивши чашечку, «Чому ви посилали по мене черепаху?» «Щоб захистити тебе від сірих панів», – поважно відповів майстер Гора. «Вони тебе скрізь шукають, а тут у мене тобі їх не страшно». «Вони хочуть щось мені зробити?» – злякано запитала Мому. «Так, дитино, зітхнув майстер Гора. «Мабуть, що так». «А чому?» – спитала Мому. «Вони бояться тебе», – пояснив майстер Гора. «Бо ти завдала їм найбільшої шкоди». «Я їм нічого не робила», – промовила дівчинка. «Зробила, зробила. Ти змусила одного з них виказати себе і розповіла про це своїм друзям». І ви ж хотіли розказати про сірих панів усім людям? Хіба цього не досить, щоб вони мали тебе за смертельного ворога? Але ж ми перейшли все місто, черепаха і я, сказала мамо. Якщо вони мене скрізь шукають, то могли б простісінько піймати. Ми ж бо так помало йшли. Майстер Гора взяв черепаху на руки. Вона знов сиділа біля його ніг і почухав її під шиєю. «А що про це гадаєш ти, Касіопея?» – запитав він усміхнувшись. «Спіймали б вони вас?» На панцирів черепахи засвітилося «Ніколи!» Літери мерехтіли так весело, чисто ніби хтось тихенько хихотів, та й годі. «Касіопея», – пояснив майстер Гора, – «уміє зазирати в майбутнє. Не набагато, але приблизно на півгодини вперед вона бачить». «Рівно!» вступила в панцирі на черепахи перепрошую виправився майстер Гора рівно на півгодини вона знає напевно, що станеться в наступні півгодини отож вона знає й те стрінуться їй сірі пани чи ні ух, здивовано сказала маму це ж так зручно вона знає, що там чи там може їх зустріти і просто собі звертає кудись інде ні, відповів майстер Гора на жаль, усе не так просто того, що Касіопея заздалегідь знає, вона змінити не може. Адже вона знає тільки те, що неодмінно має статися. Отже, якщо вона знає, що там і там зустріне сірих панів, то вона таки зустріне їх. З цим вона нічого вдіяти не може. Цього я не розумію, сказала Мамо трохи розчарована. Яка ж тоді користь із того, що знає щось заздалегідь? Користь є, сказала майстер Гора. У випадку з тобою, наприклад, вона знала, що піде тією-тією дорогою, і там їй сірі пани не стрінуться. А це ж чогось така варт, як ти гадаєш. Мимо нічого не сказала. Думки її поплуталися, як розмотаний клубок-ниток. «Та вернімось до тебе і твоїх друзів», – повів далі майстер Гора. «Скажу тобі, ви молодці». Ваші плакати й заклики справили на мене неабияке враження. То ви їх читали? – зраділа мамо. Геть усі, – відповів майстер Гора. До словечка. Шкода. Щоб більше їх, мабуть, не читав ніхто. Майстер Гора знову зітхнувши, кивнув головою. Так, шкода. Сірі пани про це подбали. Ви добре їх знаєте? – допитувалася мамо. Майстер Гора знову зітхнувши, кивнув головою. Я знаю їх, а вони знають мене. Мому не зовсім зрозуміла його відповідь. Ви в них часто бували? Ні, ще не разу. Я ніколи не кидаю цього будинку ні денця. А сірі пани, вони у вас бувають? Майстер Гора всміхнувся. Не турбуйся, дитино. Сюди вони пройти не зможуть. Навіть якби знали дорогу до вулички Ніколиці, вони, її... Та вони ж її не знають. Мамо трохи подумала. Пояснення майстра Гори заспокоїла її, та їй хотілося довідатися про нього більше. «Звідки ви все це знаєте?» – почала вона знову. «Про плакати і про сірих панів. Я весь час стежу за ними і за всім, що з ним пов'язане», – сказав майстер Гора. «Так само я стежу і за тобою, і твоїми друзями. Але ж ви ніколи не виходите з дому». «Та в цьому і потреби немає», – сказав майстер Гора, і ніби знову помолочив. «У мене ж є всеведючі окуляри». Він дістав свої невеличкі золоті окуляри і простяг Момо. «Хочеш крізь них подивитися?» Момо надягла окуляри, закліпала й заводила очима і сказала. «Я зовсім нічого в них не бачу». Бо справді побачила в окулярах тільки вихор розмитих фарб, світлої тіни. Їй аж у голові запаморочилося. «А вже ж!» – почула вона голос майстра гори. Спочатку з кожним так буває. Не так просто дивитися крізь всевидючі окуляри. Та ти враз до них звикнеш. Він підвівся, став за спинкою стільця Момо і злегка приклав обидві руки до дужки окулярів на перенісі Момо. Картина відразу прояснилася. Спочатку Момо побачила купку сірих панів з трьома автомобілями край тієї частини міста, де розливалося оте дивовижне світло. Вони саме підпихали свої машини назад. Потім вона поглянула далі і побачила ще кілька купок на вулицях міста. Тут сірі пани несамовито вимахували руками, про щось говорили між собою і ніби кликали підмогу. Вони говорять про тебе, пояснив майстер Гор. Не можу зрозуміти, як ти вислизнула з їх рук. А чого в них такі сірі обличчя? спитала Момо, дивлячись крізь окуляри. «Бо вони живляться мертвим», – відповів майстер Гора. «Ти ж бо знаєш, що вони існують коштом людського часу. А час, якщо його відняти з справжнього господаря, стає мертвим. Бо в кожної людини свій власний час. І він живий тільки доти, поки справді належить цій людині». «То сірі пани зовсім не люди?» «Ні, вони тільки взяли на себе людську подобу». «То що ж вони таке?» «Насправді вони ніщо». «А звідки вони взялися?» «Вони виникли, бо люди дали їм таку можливість. А тепер люди дають їм можливість запанувати над собою. І цього досить, щоб вони справді запанували. А якщо вони більш не зможуть красти в людей час, тоді їм доведеться знову обернутися в ніщо, з якого вони виникли». Майстер Гора взяв у мому окуляри і сховав до кишені. «Та, на жаль, – за хвилину повів він далі, – в них уже багато спільників серед людей. Оце найгірше. Я нікому не дам відняти в мене мій час, рішуче сказала Мамо. Хотів би сподіватися, відповів майстер Гора. Ходім, я покажу тобі свою колекцію, Мамо. Тепер він знову ставався старшим. Він взяв Мамо за руку і повів до великої зали, де заходився показувати всілякі годинники. Запускаючи ті, що грали, демонстрував їй свої планетарії і, бачачи, як радіє його маленька гостя, всім цим дивовижам знову поволі молодшов. «Ти любиш відгадувати загадки?» – спитав він, ведучи її далі. «Ого, ще як?» – відповіла мамо. «А ви знаєте якусь загадку?» «Знаю», – сказав майстер Гора, і, глянувши на неї, всміхнувся. «Та вона дуже важка, її мало хто відгадує». «Це добре?» – сказала мамо. Я її запам'ятаю, колись загадаю своїм друзям. Цікаво я знати, мовив майстер Гора. Чи відгадаєш ти її? Слухай гарненько. Живе три брати в домі однім. Із себе наче не схожі зовсім. Та спробуй їх розгадати, однакові стануть три брати. Нема все першого, ще не прийшов. А другий той завжди вже відійшов. Це третій, найменший, звик дома сидіти. Без нього двох перших не стало б на світі. Але ж бо й третій тому тільки є, що перший одвіку віку все другим стає. Якби хтось поглянув на нього схотів, уздрів би когось із двох інших братів. Тепер ти скажи, чи один він усього, чи може їх два, чи нема ні одного. Назви їх, дитино, таких ніби різних. Назвеш ти правителів, мудрих і грізних що втрьох владарюють у царстві однім, і самі ж таки є вони царством своїм. Майстер Гора подивився на Мамо і підбадьорливо кивнув їй. Вона слухала пильно. Пам'ять у дівчинки була чудова. І тепер Момо повільно, слово в слово, проказала всю загадку. «Фу!» – зітхнула вона. «Справжді важка! Її здумати не можу, що ж це таке. Не знаю, звідки й заходити». Ну ж без спробуй, сказав майстер Гора. Момо ще раз промимрила, собі підніс усю загадку, тоді похитала головою. Не можу, призналася вона. Тим часом їх наздогнала черепаха, вона сіла коло майстра Гори і стала уважно дивитися на Момо. Ну, Касіопеє, мовив майстер Гора, ти ж знаєш усе на півгодини вперед. Чи він гадає, Момо, загадку? Відгадає. Проступило на спині в черепахи. «Бачиш, – сказав майстер Гора, звертаючись до Мому, – ти відгадаєш, Касіопея не помиляється. Мому наморщила чоло і знову стала пильно думати. Що воно за три брати, які живуть в одному домі? Певно, що це не люди. У загадках брати це завжди або зернятка з яблук, або зуби, або ще щось таке одинакове». А тут три брати, котрі якось обертаються один на одного. Що ж може обертатися одне на одне? Момо подивилася довкола. Ось стоять свічки з непорушним полум'ям. У них віск через полум'я обертається на світло. Так, це були три брати. Але її загадка не про це, бо в свічці і віск, і полум'я, і світло завжди разом. А в загадці майстра гори двох братів завжди немає. То, може, це щось таке, як квітка, плід і насінина? Так, справді, тут уже багато що сходиться. Насінина найменше з трьох, і коли вона є, то двох інших братів немає. І без неї не буває квітки і плоду. Та й це не розгадка, бо ж насінину причудово можна бачити. А тут сказано, що коли хочеш побачити найменшого брата, то бачиш завжди двох інших. Думки Момо збилися з стежки, вона ніяк не могла знайти сліду, яким треба йти далі. Але ж Бокасіопея сказала, що вона знайде відгадку, і Момо почала все спочатку, поволі мимрячи загадку собі підніс. Коли вона дійшла до слів «нема все першого, ще не прийшов», то помітила, що черепаха підморгнула їй. На панцирі в неї засвітилися слова «те, що знаю я». І знову погасли. Цить, Касіопея!» – усміхнувся майстер Гора, навіть не глянувши на черепаху. «Не підказуй! Момо сама відгадає!» Момо, звичайно, побачила слова в черепахи на панцирі і стала думати, що вони означають. «Що ж знає Касіопея? Знає, що Момо неодмінно відгадає загадку? Та для відгадки це нічого не давало. А що ж вона знає ще?» Вона завжди знає те, що має статися. Знає. «Майбутнє!» – вигукнула Момо. «Немає вже першого, ще не прийшов. Це майбутнє!» Майстер Гора кивнув головою. «А другий той завжди вже відійшов!» – казала далі Момо. «Це минуле!» – майстер Гора знову кивнув головою, радісно всміхнувшись. «А тепер?» – замислено мовила Момо. «Тепер буде ваш. Хто ж це третій? Він найменший з усіх трьох братів – але без нього і тих двох не було б. І він єдиний, хто завжди вдома. Вона ще подумала і враз вигукнула. Це ж теперішнє, ось ця мить. Минуле – це ті миті, що були, а майбутнє – ті, що будуть. Тому їх і не було б, Бог, якби не було теперішнього. Справді. Щоки Момо пощили від напруження. Вона повела далі. Але ж, бо й третій тому тільки є, що перший одвіку віку все другим стає – то виходить, ніби теперішнє є тільки тому, що майбутнє обертається на минуле?» Мому вражено поглянула на майстра Гору. «А це ж правда. Я про це ніколи не думала. Виходить, теперішнього просто немає. А є тільки минуле і майбутнє. Бо ось зараз оця мить, поки я про неї говорю, вже стала минулим. А тепер я розумію, що означає, якби хтось поглянуть на нього схотів, узрів би когось із двох інших братів». Тепер я розумію, і те, що далі, справді, можна сказати, що є взагалі тільки один брат, теперішнє, або тільки минуле, чи тільки майбутнє, або й жодного, бо ж кожен є тільки тоді, як є й два інші, просто аж голова йде обертом. Але ж це ще не кінець загадки, сказав майстер Гора. А що то за велике царство, яким вони втрьох управлять, і яке водночас є вони самі? Мому безпорадно глянула на майстра. «Справді, що ж це таке? Що може бути заразом і минулим, і теперішнім, і майбутнім?» Вона озирнулася по величезній залі. Погляд її блукав по тисячах і тисячах годинників. І враз дівчаткові очі заблищали. «Час!» – вигукнула вона і заплискала в долоні. «А вже ж! Це час! Це час!» Вона ж застрибала з радістю. «А тепер скажи мені ще!» «А що то за дім, де живуть три брати?» – спитав майстер Гора. «Це світ», – відповіла Момо. «Браво!» – вигукнув майстер Гора, плещучи й собі в долоні. «Вітаю тебе, Момо! Ти чудово відгадуєш загадки. Це для мене неабияка радість». «І для мене!» – відповіла Момо. Хоч нишком трохи дивувалася. Чого майстер так зрадів, що вона відгадала загадку? Вони пішли далі залою годинників, і майстер Гора показав їй ще багато рідкісних речей. Але Момо вже думала, все думала про загадку. «Скажіть», – озвалась вона нарешті, – «а що це таке час?» «Ти ж бо щойно сама з'ясувала», – відповів майстер Гора. «Ні, я питаю», – сказала дівчинка, – «сам час. Він бо теж має чимось бути, адже ж він є. А що він насправді таке?» Було б чудово, якби ти і на це питання сама відповіла. Мому довго думала. Він є, замислено пробурмотіла дівчинка. Це певно. Але спіймати його не можна. І спинити також. Може, це щось таке, як пахощі. Але він ще й завжди минає. То тоді він має звідкись приходити. Може, він наче вітер, або ні. Тепер я вже знаю. Мабуть, це така музика, тільки її не чутно, бо вона грає завжди. Хоча мені вдається, що я її вже чула. Вона тихенька-тихенька. Я знаю, кивнув головою майстер Гора. Через те ж я її зміг тебе покликати. Але, мабуть, тут є ще щось, сказала Момо, що заглиблена в свої думки. Адже та музика приходить здалеку, а звучить вона глибоко-глибоко в мені. Може, і з часом так само? Вона спентежено замокла, а тоді безпорадно додала. Я хотіла сказати, так як ото вітер збиває хвилі на воді. Ах, це все, мабуть, дурниці, що я кажу. По-моєму, озвався майстер Гора, ти дуже гарно сказала. І тому я хочу розповісти тобі одну таємницю. Звідси, в будинку Ніденця, на вулиці Ніколиці, приходить час до всіх людей. Мама поглянула на нього з глибокою пошаною. У, мовила вона тихо, ви його самі робите? Майстер Гора знову усміхнувся. Ні, моя дитино, я тільки управитель. Мій обов'язок наділяти кожній людині той час, що їй належить. «А не можете ви тоді зробити так, щоб ті часокради більше не крали в людей часу?» «Ні, цього я не можу», – відповів майстер Гора. «Люди самі мають визначати, що їм робити зі своїм часом. І самі повинні його захищати. Я тільки наділяю їх часом». Момо озирнулася по залі, потім запитала. «І для цього у вас тільки годинників? На всіх людей еге?» «Ні, Момо», – сказав майстер Гора. Ці годинники – всього-навсього моя колекція. Всі вони тільки недосконалі копії того, що кожна людина має в своїх грудях. Бо так само, як у людей є очі, щоб бачити світло, і вуха, щоб чути звуки, так само в них є серце, щоб сприймати час. Час, не сприйнятий серцем, пропащий. Безнадійно втрачений, отак як безнадійно втрачені барви веселки для сліпого чи для глухого пташини спів. Та на, жаль, на глухі... Та, на жаль, на світі є сліпі і глухі серця, які нічого не сприймають, хоча й б'ються. «А якщо моє серце колись перестане битися?» – запитала Муму. «Тоді, – відповів майстер Гора, – скінчиться і твій час, моя дитино. Або можна сказати і так – це саме ти безнастанно повертаєш крізь час назад, крізь усі свої дні і ночі». Місяці й роки, крізь усе своє життя, ти йдеш назад, аж поки прийдеш до великої, круглої, срібної брами, якою ти колись увійшла в життя. Нею ти знову вийдеш. А що за тією брамою? Там ота музика, що інколи вже стиха долинала до тебе. Ти вийдеш у цю музику одним з її звуків. Він допитливо поглянув на мому «Але, мабуть, ти цього ще не розумієш». «Розумію», – тихо мовила Момо. «Здається, розумію». Вона згадала, як йшла по вулиці Ніколиці навспак і запитала. «Може ви смерть?» Майстер Гора всміхнувся, помовчав трохи, тоді відповів. «Якби люди знали, що таке смерть, вони б її більше не боялися. А якби вони не боялися смерті, ніхто б не зміг більше красти в них часу життя. То треба їм це сказати, вирішила Момо. Так? Запитав майстер Гора. Я кажу їм це з кожнісінькою годиною, що їм наділяю. Та боюсь, вони зовсім не хочуть мене слухати. Вони, скоріш, повірять тим, котрі вселяють у них страх. І це також загадка. Я не боюся, сказала Момо. Майстер Гора повільно схилив голову. Він довго дивився на маму, тоді спитав. Хочеш подивитися, звідки приходить час? Хочу, прошепотіла вона. Я поведу тебе, сказав майстер Гора, але нам треба мовчати. Не можна нічого питати і нічого казати. Ти обіцяєш мені це? Дівчинка мовчки кивнула головою. Тоді майстер Гора нахилився, підняв її і посадив собі на руки. Він раптом здався їй дуже великим і невимовно старим, але не старою людиною, а небі з деревом чи скелею. Потім він рукою затулив її очі, так наче легенькі прохолодні сніжинки, торкнулися її обличчя. моз здалося, що майстер Гора йде з нею довгим темним переходом, але вона почувала себе в надійному захистку і нічого не боялася. Спочатку вона думала, що чує биття свого серця, та дедалі їй усе виразніше стало здаватися, що то відгомен ходи майстра гори. Вони йшли довго. Аж ось майстер гора садив Момо додолу, його обличчя було поряд. Він дивився на неї, широко розприкривши очі і поклавши палець на, вуст, на вуста. Потім він підвівся і відступив. Золоті сутінки облягли дівчинку. Помалу-малу вона зрозуміла – що стоїть під велетенською круглою баною, такою незмірно великою, як небо. І вся та велетенська баня була з найщирішого золота. Високо-високо вгорі посередині був круглий отвір, з якого прямовисто падав стовп світла, лягаючи на незворушне чорне дзеркало круглого ставка внизу. При самій воді, в світляному стовпі, що смерехтіло, мов, ясна зоря. Воно рухалося з, велич... з величною неквапністю, і, мов, пізнала в ньому велетенський маятник, що коливався туди й сюди понад чорним дзеркалом ставка. Але він ні на чому не тримався, він просто висів у повітря і здавався невагомим. Поки той маятник-зірка посувався до краю ставка з темної води, виринав великий пуп'янок. Що ближче був до краю маятника, тут дужче розкривався пуп'янок, аж поки нарешті розцвівся квіткою на водяному дзеркалі. Квітка та була такої дивовижної краси, якої маму з роду ще не бачила. Здавалося, що вона вся з самих тільки світляних барв. Маму і гадки не мала, що такі барви взагалі є на світі. Маятник зірка – на хвилину завис над квіткою, і Момо вся поринула в споглядання, забувши про все довкола. Самі вже пахощі тієї квітки здавалися дівчині чимось таким, за чим вона завжди тужила, не знаючи причини тієї туги. Аж ось маятник поволі-поволеньки рушив назад. А поки він підходив, Момо вражено дивилася, як чудова квітка в'янула. Пилюстка за пелюсткою падала й тонула в темній глибині. Від того мумо стало так боляче, ніби вона навіки втратила щось неповторне. Коли маятник дійшов до середини чорного ставка, прекрасна квітка вже зовсім пропала. Та водночас із чорної води став виринати пуп'янок на другім кінці ставу. І коли маятник поволі рушив туди, Момо побачила, як з пуп'янка стала квітка ще прекрасніша від першої. Дівчинка обійшла ставок, щоб подивитися на неї зблизька. Ця квітка була зовсім інша, і таких барв Момо ще ніколи не бачила, але здавалося їй, що ці ще багачі й коштовніші. І пахла квітка по-інакшому, ще чудовіше, і, що довше Момо на неї дивилася, то більше помічала в ній дивовижно цікавого. Та ось уже знову дійшов сюди маятник, і вся краса пропала, розтанула, щезла в чорній воді. Поволі-поволеньки посунувся маятник на другий бік ставка. Але вже трохи далі, ніж першого разу. І там, за якийсь крок від того місця, де була перша квітка, став виринати пуп'янок і поступово розвиватися. І ця квітка була найкраща. Це була квітка з квітів, диво з див. Мому хотілося заплакати на весь голос, коли вона побачила, що і ця краса почала в'янути і поринати в чорну воду. Та вона згадала обіцянку, що дала майстру Вігорі, і змовчала. І потім боці ставу маятник дістався на крок далі, а з темної води знову піднялася квітка. Мало-помалу Момо зрозуміла, що кожна нова квітка інакша, ніж попередня, і що кожна, яка тільки розквіт... розквітла, здається найкращою. Походжаючи кругом ставу, Момо дивилася, як квітка за квіткою постає і знову зникає. І дівчинці здалося, що вона ніколи не втомиться на це дивитися. Та поступово вона помітила, що тут без... безнастанно діється, і щось інше, чого вона досі не постерегла. Світло, що падало згори, Мому не тільки бачила, їй тепер стало його чути. Спершу то був небі шелест вітру у високих верхів'ях дерев. Але той Гомін поволі дужчав, поки не став схожий на Гомін водоспаду, або морські хвиль, що б'ються о прибережні сте, скелі. І Момо дедалі виразніше чула, що в тому гомоні злилося безліч звуків, які групувалися раз у раз по-новому, безнастанно змінювалися і творили щораз нову гармонію. То була музика. І водночас щось зовсім інше. І враз Момо впізнала. Це була та музика, яку вона інколи чула ніби здалеку тихою-тихою, коли слухала тишу під мерехтливим відзір небом. Але тепер ця музика, цей дзвін, ставав дедалі все ясніший і промінніший, і Момо збагнула, що саме це музичне світло викликало з глибині темної води придивні квіти і надавало кожній квітці щораз інакшої, часом єдиної і неповторної форми. Що довше вона слухала, то виразніше розрізняла в тій музиці голоси, але то були не голоси людей то, неначе співало золото і срібло, і всі-всі метали, а ендалі, ніби за ним, чулися голоси зовсім інші, голоси з незбагненних далечин і невимовної сили. Вони лунали дедалі виразніше, і Момо потроху стала вирізняти в них слова. Слова якоїсь мови, котрої вона ніколи не чула і все ж таки розуміла, то промовляли сонце і місяць, і всі планети, і всі зорі, відкриваючи свої власні, свої справжні імена. І в тих іменах було значення того, що вони роблять, і як усі взаємодіють, щоб повставала і знов миналася кожна така квітка-година. І зненацька Момо зрозуміла, що всі ті слова призначаються їй, Увесь світ, аж до найдальших зір, був обернений до неї, мов єдине, незмислено велике обличчя, яке дивилося на неї і з нею говорило. Її охопило щось куди більше, ніж страх. Тієї миті вона побачила майстра гору, який мовч... мовчки махав їй рукою. Вона кинулася до нього, він узяв її на руки, і вона сховала обличчя у нього на грудях. Знову його руки нечутно, Мов сніжинки, лягли їй на очі, і стало темно і тихо, і вона відчула себе у захистку. Він пішов з нею назад тим самим переходом. Коли вони знову опинилися в малій кімнатці посеред годинників, він поклав її на вишукану канапку. — Майстри Горо, — прошепотіла вона. — Я ніколи не знала, що час усіх людей такий... Вона шукала потрібного слова і не могла знайти такий... «Великий!» – нарешті скінчила вона. «Те, що ти побачила і почула, – мому, – відказав її майстер Горан, не був час усіх людей. Ту був лише твій власний час. У кожної людини є таке місце, як те, де ти щойно побула. Але прийти туди може тільки той, кого я туди віднесу, і простими очима цього не побачиш. А де ж я була?» У власному серці, сказав майстер Гора і лагідно погладив її по скуйовджених косах. Майстре горо прошепотіла знову мома. А можна мені привезти сюди своїх друзів? Ні, відповів він. Поки що це неможливо. А я довго буду у вас, поки тобі собі й не схочеться повернутися до своїх друзів, моя дитино. А можна мені розповісти їм, що говорили зорі? Можна, але ти не зумієш. А чому не зумію? Для цього в тобі нехай ще виростуть слова. Але я б дуже хотіла розповісти про все друзям усім-усім і проспівати їм усі ці голоси. Мені здається, що тоді все знову буде добре. Якщо ти справді хочеш цього, ти повинна вміти чекати. Я чекатиму. Чекати так, дитино, як та насінина, що спить у землі, чекає річного оберту сонця перше ніж зійти. Отак От довго ще треба чекати, поки в тобі виростуть слова. Хочеш ти цього? Хочу, прошепотіла мама. Тоді спи, сказав майстер гора і провів рукою по її очах. Спи. І мамо щасливо глибоко зітхнула і стала засинати.